Hvala. lepo zdrav sem skupaj. Uh, torej povod je razstava Mirka Iliča. Jaz sem skušal, vam bom skušal danes s tem predavanju prikazati tem ten pregled, uh, kot ga jaz vidim, ki se mi zdi smiselen pri predstavitvi te problematike. Uvodoma uh, bi rad pojasnil nekaj osnovnih, uh, osnovnih uh, likovnih zadev, da se bi mi doce laže potem razumeli. Uh, Pri nas se dosti meša pojem vizualno in likovno. Rad bi pojasnil, da vizualno je v bistvu denotativno. To pomeni, da je pač takšno kot, stvari so takšne, kot jih običajno vidimo. Niso reflektirane. Likovno je pa, je pa denotativno, konotativno in constant, kon tekstualno. To bom pojasnil na naslednjih primerih. To pomeni, da vizualno predstavlja neko stvar, likovno pa kako jo predstavlja, na kakšen način. Ne, tam imamo primer uh, Picasso-tove uh, kokle s piščanci, dost realistično upodobljeno, v je že karikatura skoraj petelina, ki žareva to njegovo, uh, bi rekel ne brihtnost in podarja njegove značilnosti. Uh, Značilno likovnega, likovnega jezika je tudi to, da nas lahko vrže, estira, lahko nas šokira, zato ker krši običajna pravila uh, komunici, komuniciranja, lahko nas tudi na nek način, uh, ponavadi nas pa najbolj šokira, če krši realnost, kot je recimo primer te roke, to je en protikadilski oglas, uh, realna roka, ki je katere prst na koncu je v eh, cigaretni ugorek. Hoče gre za eno banalno domislico, ampak predstavlja eh, pač cigaretni ugorek kot del, teresa, del telesa, se pravi odvisnost od človeka od nikotina in po drugi strani sporoča nam, da to pomeni uničevanje telesa, gorenje telesa. Eh, kot sem rekel, eh, Likovnost je nekaj drugega kot običajna vizualnost. Mi lahko stvari prikažemo tako kot recimo Michelandija v svoji posodni sodbi, torej skupina ljudi, ki Haron naženja v, na drugi svet, ali recimo na način kot je Picasso prikaz, prikazal tole dost politično zadevo Guernico, bombardiranje mesta v Španiji. Se, se pravi, lahko se gremo po Torej, da prikažemo stvari, da so podobne tako, kot so v resnici vidimo, recimo drevo ali človeka. Lahko pa gremo temu je spravljenim oblikotvornost, ko damo prednost bolj abstraktnim zadevam, kot so recimo oblika v navednicah, barva, črta kot boste videli na naslednjih primerih. Torej, skupina ljudi na plakatu, političnem plakatu iz leta 1940, ki prikazuje prikazuje, poziva na volitve. Zdravljena pa naslovnica mladine iz leta 88, iz časa procesa JBTZ. Mi lahko se prej ljudi prikažemo tako kot so. Lahko pa pokažemo, na drug način. Recimo, ljudi bi lahko pokazali, ne, ne vem, mrtve ljudi naredimo 100 križev. Lahko naredimo 100 pik, kot je naredil tukaj papič. Ne? Lahko razstajimo, ne vem, 10 kg pepela, skurjenih ljudi, pepel razstajimo in vprašanje kaj je, kaj bolj učinkovito, da ustvarimo nek učinek na ljudi. Uh, v tem minimalističnem delu zdravka papiča je izrazeno veliko sporočil, veliko pomeno. Na prvi gled bi Pike, ne? Ampak eh, s to svojo skromnostjo opozarja na civilno-družbeni značaj tega, neinstitucionalni značaj tega nagovora. S tem eh, z maksimalnim kontrastom med črno in belo podarja še dodatni kontrast med recimo svetlobo in temo, med opozicijo in pozicijo, med takratnim odborom eh, za človekove pravice in, eh, in takratno oblastjo oziroma sistemom. Uh, to gibanje, ki ga to odbor peljalo, je lahko tudi neke vrste, lahko reči, neke zvezde v temni noči, ki žarijo preko teh pik. Uh, začetnice teh črk opozarjajo na te štiri ljudi, ki so bili zaprti za trije, so bili pa četrti malo, da ni bil, ampak so že same po sebi močne, kot je recimo močna ne vem, kratica KGB ali pa John F. Kennedy, je K. ko si že samo to kratico rekel, da je že, je že uh, tista moč, ne? Uh, ponazarja pa skupino ljudi, ki je padla v neko mašinerijo vojaškega sodstva, nekega procesa, uh, nekih iger tajnih služb in politike. Ampak istočasno je pa to tudi opozorilo, da se to lahko zgodi komerkoli. Ta naslovnica je bila narejena, Ko proces še ni bil končan, ni se vedel, ali še kdo sledi. Vsi mi lahko sledimo še tukaj. Ne? Lahko se pridruži še peti, šesti, sedmi in tako naprej. Štiri mesta so zasedena, ostala mora biti še bodo. Uh, obstaja tudi varijanta uh, plakata, kjer je papič spodaj dodal napis uh, o iškajuhajo pesmi, samo milijon nas je. Pri teh je lahko milijon, zaprite nas vse. Ne? Istočasno je pa tudi asociacija, kjer je to uh, povezava na kajuha pesem, na leto 1941 in povezava z letom 1988. Se pravi, ni nam seeno, ne bojte se, dvignimo se na iz enih takih pik, se pravi, iz oblikotvornosti, mi lahko razberemo ogromno pomeno, došti več kot recimo iz zgodbe na levi strani. Uh, kot sem rekel, je pri, um, ob, pri likovnosti izjedno pomemben kontekst. Recimo grafit napisan na crkvenem zidu uh, sigurno drugače očinkuje, kot recimo nekaj razstavljeni v galeriji. Ali slika objavljena v časopisu lahko deluje kot vabilo na razstavo, na razstavi lahko očinkuje drugače. Tukaj ima primer, <laughs> Zanimljiv, boboce <laughs> se te vse spomnili. leta še je bila Ljubljana prilepljena z benetovim plakati, ko črno kojem naskakuje belo kobilo. Isto leto je SDS izdal plakate, ko bile bele, ki teče tam nekje. Te plakati po mojih informacijah niso šli ven, iz preprostega razloga, ker bi, če bi se to dvoje skupaj leplo, bi lahko nerodno sporočilo prišlo iz tega ven, kdo koga naskakuje. Ne? To, to je tak zanimiv primer, kako je kontekst izjemno pomemben. No, ker je danes govora o, bojim o političnem predvsem o politični ilustraciji, ne moremo brez teh plakatov, to je ta največji je prvi iz leta 14 angleški plakat, to je prototip političnega plakata. Uh, ki so ga potem kopirali tako v Ameriki, Italiji, Nemčiji, Rusiji, zgled je bil za vse uh, ostale. Uh, Najbolje je bil seveda uh, predstavljam tisti ameriški, a je on ti ostriček sam, ne, kaj hoče, hočem tebe, hočem tebe da pojdi in prijavi se, pojdi na določeno mesto in se prijavi v vojsko. Uh, ta plakač hoče najprej doseči to, da se ustajimo pri njem in ga pogledamo in potem, da gremo stran na neko drugo mesto in se pač prijavimo na uh, to vojaško uh, službo, na nek konkreten uh, kraj. Zanimiv podatek se mi zdi, predvsem, ker sem ga zasedel pred leti za srečka sama, da uh, je bil model sem se tu zapisal in za ki je poziral za ta plakatnik in Sam Wilson, ki je eh, v vojni proti Angležem oskrboval ameriško vojsko z Dovedino. Me zdi zelo, tako nekako gre skupaj. skupaj. Eh, podoba nas na vizualni ravni ne? skuša očarati in zapeljati. Torej, na nek način skuša očarati zapeljati. Na simbolni ravni nas pa poziva, kliče nas, kliče. Ne? V tretji fazi, kaj se pa v tretji fazi zgodi v realnosti, ne? nas pa sooči kruto realnostjo z uh, travmo, s, traumatičnim, s traumatično zadevo, kot jo vidite tukaj. Fotografija iz leta 72, iz Vjetnama, o kateri Susan Sontag piše, da je Ravno ta fotografija pomagala v Ameriki uh, zbuditi največji gnus proti vojni v uh, Zelo pomembno je tukaj, da so bili američani vsak dan bombardirani s filmi iz Vjetnama. To je celi po podop vsak dan, ampak ni zbudil takšnega revolta, kot ga je ta fotografija, zamrznena slika. Torej, ure in ure televizijski posledkov niso pozročne takšne reakcije. Mi danes gledamo televizijo, pa gledamo tam umore, gledamo prometne sreče, gledamo nekaj vse, gledamo reklame za, za pralne praške in vse nekako doživljamo na isti ravni, ne, ne ločimo več zadev. Očitno je pa v teh nek na nek te deklice, ki je bila pred minuto oškropljena z napalnom, strahovito sporočilo, ki seva iz te v je očitno predramilo tudi uh, ameriške gledalce. Zelo pomembno pri teh sporočilih je tudi, da to je fotografija pobitih ljudi v Jarku v Estoniji leta 19. Mi bi lahko tu zraven napisali še kakšni drugo kraj, recimo. Lahko bi napisali to v Bosni, je bilo. Ali pa ne vem, kje je na Krimu. Zelo navadi se podobe ravno manipulira s dodatki, ki se jim dodaja, s tekstom. Ne? Torej, napišeš nekaj drugega in s tem lahko sprožiš strašn, strašno reakcijo, ker zavaja s tem. To se je dogajalo, primeri so konkretni v, v, iz bosanske eh, vojne. Ampak s temi nevzdržnimi prizori kot je reščina, trpljenje, eh, onesnaževanje eh, smo dejansko nenehno predmet manipulacije. Ta nevzdržnost teh prizorov je tudi sredstvo, da pritegne pozornost. To mediji počnejo. Ne? Gre za nek mehanizem, ki se javna mnenja izjemno lahko pritegnajo in z njimi tudi manipulirajo. In zato je bit, treba biti zelo pozoren, ko se te podobe gleda. Treba je tu zraven vedno imeti nek opis, zakaj se je šlo. Kontekst dogajanja. No, vemo, da je pravi geslo, da je vojna nadaljevanje politike z drugimi sredstvi, ne. Retorika vojnega vizualnega nagovora je v bistvu hojskaška, saj neposredno obsoja nasprotnika in proti njemu ustvarja sovraštvo, In krati seveda, krepi moralo v vlastnih vrstah. Ne? Zanimivo je, da v vojnem Sarajevu te retorike ne zasledimo. Predvsem pri skupini Trio, slavna skupina Trio, ni takšnih sloganov, ni, ni takšne ikonografije. Očitno je neko skupno življenje med temi trimi narodi, se pravi muslimani in srbi in hrvati, ustvarilo neke razmere ki niso dopuščali izključno nacionalno intoniran nagovor. Uh, ti plakati, kot je ta desni, nasprotujejo vojni kot taki, agresiji, torej obsojajo nasilje kot tako. Za zgled so vzeli uh, Direreo Grafico štire jezice Apokalipse, stop znak, zadošča. Se pravi, nasilje obsojajo kot tako. Uh, Možno je to nasilje in manipulacije, ki se dogajajo v teh najbolj krutih zadevah, kot so vojne, prikazati na tudi na takšen način, kot je ameriška umetnica na Beneškem benalu leta 2004. Vemo, da po televiziji ponavadi gledamo posledice ameriške vojske, ponavadi nočni posledki, tam, kjer se rakete razletijo nad Bagladonke takšnega. Ne? ne vidimo pa tistih realnih posledic. In ta ameriška umetnica je razstavila na bienalu portrete, risane portrete ameri američanov, ki so bili ubiti v Iraku in na Afganistanu, ravno je v kartonskih škatlah razstavila njihove vse podatke in slabo se vidi tudi spodaj desno zemljevid Amerike, z oblečenimi pikami je označila točno kraje, iz katerih posamezen uh, ubit američan prihaja. Kratka, zelo nazorno prikazala Uh, kaj pomeni uh, vojna. Na to temo je bilo izdelanih že nekaj zelo pretresljivih zgodb, kot se verjetno spominjate, uh, tele Benetonovo uh, bosanskega vojaka iz leta 94. In tale plakat, ki je zelo uh, prepričljivo prikazuje izraelsko palestinsko zgodbo, z polno krvi. Lahko bi tam napisali tudi zgore kakšno drugo zgodbo, učinek bi bil eh, isti. Eh, zakaj je vizualizacija, likovna, kvalitetna vizualizacija zelo pomembna? Zato, ker lahko na jasen, prepričljiv in privlačen način pove neko eh, zgodko. Tukaj imam dva portreta ameriških predsednikov Reagana in Johnsona. In eh, ameriška umetnica je hotela pri je eh, hotela prikazati, kako neki politiki govorijo o ekonomiji, ekologiji in kako se tega držijo. Hotela je na zelo nazorn način to pokazati. In kaj je naredila? Iz, nar, izdelala je šablone, na katere je napisala gesla, izrezala gesla eh, politika o kaj bo on naredili na področju ekologije, ekonomije in tako dalje in njegovo ime in priimek in potem je to šablono dal na krožnik in na streho svoje hiše za 30 dni. In Smok je Smok, ki je padel, je izpisal izrisal tale portret. Torej zelo nazoren način je prikazala onesnaževanje, uh, torej, laganje nekih politikov in rezultat. rezultat. Uh, tukaj bi mogoče eno pedagoško dodal zraven, ne? Mi lahko poslušamo o recimo o odstotki so taki, tolik je toksinarija spuščamo v zrak. Ampak mi to lahko tudi na nek doživet način prikažemo. Se pravi likovnost, umetnost zdrožuje neko znanje in ustvarjalnost in to ti sede v človeka. To je recimo za pedagoški proces izjemno pomembno, zato je meni nerazumljivo, da recimo umetniške predmete se rine iz, iz šolskih programov. Za vizualizacijo zelo pomembno, da je vizualizacija zelo pomembna, prikazuje tudi ta zgodba iz leta 60, ko se na televiziji soočila Robert Kennedy in Richard Nixon. Nixon je bil takrat bolan, ves se je potil, ves je bil za ripel, oblekli so ga še tako, da je ta njegova bolezen še bolj prišla do izraza in na televiziji je gladko pogoro v dvoboju s Kennedyjem. Ampak, kaj je zanimiva raziskavo, ki so pa med poslušalci radija, na radiju je pa zmagal No Če gremo zdaj malo na pregled uh, vizualnega nagovora pri nas po vojni, izpuščam zelo pomembno obdobje, ker je nastavno ni, ni časa, preveč bi bilo vsega. Po vojni so bili pred naši predvsem mobilizacijski plakati, mobilizacijski nagovori. Uh, to je bil čas za da se izpovede za nos in predanost nekim razglašenim družbenim ciljem. Tukaj imate tudi delavec, zadej z dimniki kot simboli napredka. To je kasneje prišlo do razpomenjenja tega simbola in je dimnik postal seveda simbol onesnaževanja. Posebej je bila čistena... to je zihar. Je zihar. No, sveda, posebej je bila obravnavana uh, uh, vojska ne uh, v Jugoslaviji, uh, je pa v tem času, uh, je pa v to tom, um, hočem reči, da v začetku prejšnjega stoletja, oziroma v času oktobrske, oziroma po oktobrske revolucije, pa je v Rusiji nastala izjemna vizualna uh, iz, uh, uh, produkcija, ena najbolj kvalitetnih, avangardnih eh, plakatov so nastali ravno v času Rusije. Sveda potem s, eh, s prihodom Stalina se to priklimo in potem je zadeva šla v social realizem. Eh, tukaj vidimo eh, plakat na tema vklepnice potjemkem, izjemno dinamična zgodba eh, s temi topovskimi diagonalno postavljanje cevmi in montažo tega mornarja pred njimi. Pred njimi. Eh, To je zdaj zelo zanimiva pogosta stvar, ki se dogaja pri političnem, politični ilustraciji. za so na nas v spodje iz Mombaribora, ne? Vesreku mora nekega domačega. Ne? pogosto se dogaja ta izpostavljata odnos med velikimi in malimi. Pogosto so nekateri eh, politični lideri eh, upodobljeni kot eh, izjemno veliki nadčloveški gre za eh, pozicijo v bistvu poveličovanja vodje, velikih vodja, poveličuje se. Drug pristop je seveda, eh, da se pokaže kot podrejenega, ne, defenzivni, ne, eh, da si človeški majhen eh, dobrohoten, Na to način se je kandidiral v Mariborju Alojzi Križman, ne in sveda gladko pogoro, sam sebi je zabil velik autogol s tem res bizarnim pristopom, ki si ga izbral. Mati Alojzija, verjetno se spominjate, ne bom vse. No, pri nas je ena najboljših stvari, ki je nastala, je za časa ali leta 48, ko Džunghur je naredil tole ilustracijo Marksa, ki piše svoj kapital, na stenah, pa seveda Stalina. Je to podobo povedal vse, mislim, da ni tri nič poveda. V leksikoni boslanske mitologije pa navaja, da je pri fotografiji, ki je nastala za časa Titovega obiska v, v Moskvi za časa druge vojne, mislim, da leta 1944, nastala tale fotografija, ki so jo po še malo Tita malo zemtoširali, da izgleda bolj mrko proti Stalinu. In tudi Nazarejo pesem so potem spremenili, ni bilo več ustita iz stalina, dva junačka sina, ampak je bilo samo ustita junačkog sina nasnečen, ipako svest podrukcije kaže, taj kleveče je laže in sjetiti našo čepest. Eh. Do čim so pa predsem so Rusi, eh, v Rusiji posegali z to vrstni posegi v svoje, v svoje dela. Celo, kot sem nekje bral, so za nazaj stare štvilke pravde tiskali, da so spreminjali določene stvari. Pomembna stvar se je potem zgodila leta 68 z študentskimi demonstracijami. Leva, levi plakat, največji, prikazuje skupino ljudi, z geslom Moč ljudstva. To geslo podpirajo obrazi množice ljudi skupaj s simboli upora, s tim rodjem, ki ga stiskajo v rokah. Kar nekaj plakato je bilo takrat izdelanih tudi na temo vojske, ker so protestirali, ker je de Gaulle in vlada so precej sredstvo namenili za obrožitev na mesto za druge stvari in tako se je pojavil tudi ta motiv s tankom in z gestom Lahke plače težki tanki. Zraven sem to primerjalo z vipotnikovim plakatom uh, iz leta 1984, uh, kjer je spodaj bil tudi napis resničnost, a to je bilo za gledališko predstavo Ljubice Aristica, kako prebrati črv slovenski besedi pod težo tanka. To je bila Preroška plakatna mojstrovina Matjaža Vipotnika, ki kakorkoli ga moramo smatrati za takrat vodilnega uh, oblikovalca plakatov. Uh, na jugoslovanskem celotnem prostoru z izjemno produkcijo in gotovo so njegovi plakati, nekateri postali tudi kultni. Uh, On je že začel na nek način uh, kritizirati sistem, predvsem z dvedališkimi plakati. Dvedališki plakati, to je že dokaj dobro obdelano, se zadeva, kot je recimo tisti prvi, kjer je Leonardovega renesančnega človeka prebil na rdečo uh, zvezdo ali kot je za, za tole predstavo Smrat opera, kjer Takrat se je že govorilo o rdeči buržaziji, politiki so se vozili v Mercedesih in na nek način je s tem Mercedesom in s to rdečo tablico po nazoru to rdečo buržazijo, z napisom je pa še dodatno poudaril, da se mu to vse skupaj gnusi na nek način. In sveda prestala Tomislav Gotovac iz leta 1983, kjer je s temi rdečimi nagobčniki nad očeh v šesih in, in, in na ustih, povedal, treba je močati. Ne? Zelo znan je njegov plakat eh, Marks na kolesu, ki je doživel več variant. Eh, ta je za stoletnico roj, eh, po, po Marksu, za simpozij ki je bil v Mariboru. tu eh, kaj je hotel povedati, v bistvu, kaj hoče sporočiti, skušajo oblastnike klasični sindrom politike, ne, iz nebes, iz oblakov spraviti na realna tla. Sam sem v svoji knjigi vizualna ekologija napisal, da bi danes, z današnjim pogledom lahko rekli tudi, da je s tem, ko je kolo uporabil, tudi ekološki naboj dal, skratka uporabljajte ekološko primerno, primerna prevozna sredstva, kar je kolo zagotovo. No, Vipotnik je sveda izdelal potem tudi te slavne belče, verjetno se jih mnogi spominjate za slavni 133. člen, verbalni delikt in to judovsko zvezdo za kosovsko zgodbo, ki je takrat vse v na veliko začela uh, razvijati v sve bolj tragično zadevo. No, uh, Ker je pač razstava Mirka Iliča in najvi na to povod to predavanje, sem pač nekaj primerjal izbral, med posebej Danasom in mladino. Čeprav so neki zamiki v letih, ampak neke teme se ponavljajo. Tu je Mirko Ilič oblikoval leta 1984 naslovnico Danasa za Dan mornarice, Jugoslovanske mornarice. In, so, in je prikazal morsko zvezdo v morju. Zanimiv je njegov katalog, ne kjer dosti piše, kako so iz CK-ja vedno telefonarli na danas. In v tem primeru so tudi uh, klicali na danas in so rekli, ha, to zdaj pomeni, da igostovaljenska vrnarica tone. No, on, oni so iz dana so odgovorili, to ni res, zvezda gre ven. <laughs> gre ven. Ne? Uh, no, in pol so je bilo to odobreno, ne ampak dejansko je efekt te zvezde je bil, da se začelo razpravljati o tem, kam pluje ta jugoslavska mornarica. Ne. Uh, in prav je bil CK, kot se je pokazalo čez nekaj let. Ne. Uh, druga je zanimenja papičeva, danes se zdravko papič, tukaj mi smega preveč hvaliti, kjer mu bo pre, mu oče malo preveč zgraslo potem, <laughs> ampak kaj je res je, res je treba povedati, uh, ko je Če ga je razpadala in se je videlo, da je konste zgodbe, je naredil predlog za novo slovensko zastavo. Inspiriran je bil, kot mi je osebno povedan, z rumunsko zgodbo, kjer ste da so rezali zvezde iz zastavo ven. Torej, spolej desno slovo se vidi so škarje in vodilo navodilo izreži ne, za novo zastavo. Zanimljena domisnica je tudi to, da na drugi strani je bil pa diarec pred črnim tunelom ne? in ko si izrezal to zvezdo na platnici, se je diarejcu, vsemo zamorjenim, odprla lukna v odprt tunel. Ne? Tisti, ki je seveda, zelo vplivo animiral ljudi po mojem mnenju, je poleg Matjaža Vipotnika, zdravka papiča, bil seveda tudi Tomaš Lavric, posebej svojo diarejo, ki je še vedno v kondiciji, v dobri kondiciji. Tu sem izbral izbr izbr izbr tri primere, uh, enega izpred uh, 30 let, 10 let in današnji, najbolj aktualni in zadnje mladine. Ne? Tisti je, ko so bile, uh, se lahko sami preberete, da ne bere, ne? Uh, je bil kar naprej. Ja. Lagrejte, ni problema. Kar, uh, ko so Srbi bojkotirali slovensko robo, ne? vedno aktualni, kdo eh, bo zaostajal pri pripreme, domogranci in partizani in najbolj aktualni, ne, kar sem rekel, ni bila laž, ampak le napaka, ha, to je še ena laž, ne, ne, še ena napaka, ne? to je pa najbolj sveže. Uh, seveda so bili tisti, ki so potem pa naredili pravi pretres Sloveniji, novi kolektivizem s svojim plakatom za dan mladosti. To vsi poznamo, da je eh, kakšen odziv je bil eh, velik, ko, so, ko je skupina, ko je žirija v Beogradu, ko je obotovil, ki je bila najprej navdušena nad tem plakatom. Ne? To je zelo pomembno. Razen Adžić kot sem bral Bolažiča, je eh, takrat eh, izjavil, da mu je mal prevec sivo, metalno, ne, in potem so ga pojasnili, da je drugi je bil metalac, a to je, to je, to je, to je bilo pa vse vredo. ne. Ampak hudo je bilo, potem, ko so ugotovili, da je podloga korist bila nacistična, nacistični plakat, ne, kako? Ja, nek inženir je bil iz Beograda, ki sploh ne vemo, danes če je sploh bil, ali ni bil, kako nekak nejasno. Uh, skratka, plakat je pokazal na družbeni paradoks na, na anomalijo, uh, na nekaj kar, recimo jaz danes pogrešam tega, danes praktično tega ni v naši vizualni produkciji uh, takšnih provokativnih zadev kot je bila recimo tale uh, plakat. Uh, sledil je, seveda je bilo to zavrneno, potem je Jani Bavčev naredil uh, uh, nov plakat, ki pa je, po mojem mnenju, bil mogoče še bolj provokativen. Neda ne zadnja lipa v list, takrat simbol nekega slovenstva in se zajeda v njega rdeča barva, kao komunizm, zajeda se život kilo slovenstva. Laj bi ga tako interpretirali, ampak nišče ga ni tako interpretiral. In potem je pa po še en poskus leta 1988, da se socializem pomeri človeka. No, pose pa začela Zgodba z definitivno z razpadom eh, Jugoslavije in je na Kosovu se je za, za, seveda začelo. In takrat je Zdravko papič oblikoval tudi naslovnico mladine, eh, imenovano Albanska torta. Eh, albanski slašničarni je naročil izdelavo torte, nariso je načrt, kako kona je izdelajo, in je te štiri je eh, naredil kot kače ne. kače, to je bila hu, zelo velik odziv je bila to in seveda spodaj srečno novo leto. Uh, potem je naredil še eno podobno s tem grbom, ko je pa štir prašičke tako razstavil in ko si jih sestavov so dobil si jih izrezati, ko se sestavil, so dobil Milošičo glavo. Uh, jaz sem našu potem leta 92 s pregledo bosanskih plakatov med vojno, uh, Ista uh, je ta ideja ki je zdravko tu razvil, bila uporabljena na, tudi na tem plakatu, da so tele ceji spremenjeni v kače. Zelo zanimiva zgodba je, kaj se je dogajalo s to torto. Nam je danes že zdravko povedal, ampak gremo zdaj naprej, ker je priveč. No, z razpadom uh, Sovjetske zveze so, uh, so nastali tudi zelo zanimivi plakati, ki so temeljili na nekih realnih plakati realističnih, ki so nastali v takratni Sovjetski zvezi. Tako je, recimo, v Muzeji komunizma v Pragi je določene plakate, spremeno in napise in posebno drugo sporočilo podal, pa sem rekel, da zelo pomembno je pri podobi, kakšen, kakšen tekst jih spremla. Zraven, ne? In recimo, tam Stalin načrtuje na svojem mizo in zdraven sodali napis pogledajte si 14-letno epizodo Velikega brata, to je vabilo za ta muzej, in tele strogi s psom, molite, da vas ne bomo začačili v kakrem drugem muzejem. In tam je muzej komunizma v Pragi zraven vaslavskih namest je, sem se to ogledal pred leti. Uh, za razpad uh, Sovjetske zveze je uh, Mirko Ilić oblikoval tudi uh, stran v tajmu, uh, izjemno domislno uh, oblikovno. Uh, Naredil je sovjetska zveda kot uh, veriga, ki razpada. In če vidite te črke CCCP, uh, veriga je fantastično je v, v tele, uh, kaj so te zglobi verišni. Uh, Verigo je tudi v uporabo za izjemno likovno domišljen plakat za kontracepcijsko tabletko. Ta bela linija pokončna, ki gre, so kontracepcijske tabletke, ki sekajo tole verigo. Segajo, simbolično rečeno, sekajo verigo reprodukcije in na nek način ženskega suženstva. Lahko bi na nek način tako to tlmačili. Mirko Ilić je oblikoval, sicer za danes, kar lepo število nastavnic. Pripravil sem knjige za 20 na temo inflacije. Vemo, kaj se v Jugoslaviji dogajalo z inflacijo in ta je leta 1984, on je direktno neposredno prikazal utaplanje v tej inflaciji. Zasuje pač ženski obraz, ki ima še masko na sebi z Uh, za denarjen. Uh, Tomaš Lavrić je pa leta osem na isto temo izrisal te uh, banko za tristo tisoč dinarjev in izdal rešitev DRL, to je važno, ne, in pravil. Šta ima za parak? Kaj nekdo odbaca par? Haj, nekdo dinar, ne, pa pravi rešitev Pih dinari ah dinari, ne. Znalo se, da je rekel, jaz štos. <laughs> Poceni štos. Ne? Zelo na vizualni način povedal en uh, problem. Uh, zdi se mi, da je v tem, v tih gibanjih, ki so nastala v osemdesetih letih, uh, imel pomembno vlogo tudi Hamurabi s to svojo lipo in s tem svojim denarjem, s to vizualno podobo ki je dal novega denarja. To je bil tudi del te zgodbe za, priobra, za politično preobrazbo Slovenije in Jugoslavije. Zelo pomemben del, ki se po moje v celoti se to pozablja. Prejšnji teden sem bil v Beogradu, pri beogračanih in malo sem se pozanimal, oziroma, kaj so zadnje zgodbe z njihovimi volitvami bile, imajo kaj materijale in dali so mi pravi največji Največja zadeva je bila ta eh, radikalski dinar, eh, eh, dinar za, eh, tri dinare je vreden radikalski dinar, eh, ki so ga nasprotniki radikalov izdali. Namreč za kaj gre? Eh, radikalci so obljubljali, da če zmagajo, da bojo v Srbiji, eh, da bo štrca kruha, kilo kruha stala tri dinare. To je popolnoma nerealno. Ne? In tu so na hrbtni strani pojasnito bila, da to je nula cula, nič, nič ena evra, ne? to je nemogoče. In oni so to izdali, vizualizirali so skratka neko volilno obljubo in povzročili, seveda, splošno veselje, ker inostavno je to vsakemu, ki se malo misli, ve, to je nemogoče. Ne vem, mogoče bo kdo tisoč evrov na naslednjih volitvah izdal za Arjavca, ne vem, mogoče. Uh, No, z razpadom uh, Jugoslavije se je začelo pač preigravati z raznimi, raznimi simboli, Ilić je dodal srpo in kladivo, mikrofon, samo govorimo. Uh, zdravko Papić je stal tudi tu dolancu pomembnemu je dodal že metrales, ne, skratka, dogaja se, gremo v, v, v, v, očitno v, v, v, v vojno. In zelo pretresljiva zgodba, ki je imela velik učinek, je bila tale papičeva potem naslovnica mladine, ki je nastala na podlagi resične fotografije posnete v Makedoniji, ko so se ženske steple za kruh. Ko se pa tepe za kruh, je pa stvar že vrak je odnesla šala. Tu pa več ni heca in zraven so To je bila naslovnica, ki je bila, v bistvu naslovnica je bila platnic, celotna platnica, prednji in zadnji del. Na zadnjem delu je bil, mislim, da vsaka mladina ima svoj lepši jutri, vsaka partija ima svoj konec. Na prvi sliki so zagrenjeni obrazi, na drugi, na hrbtni strani, veseli. Sledil je še en zelo močan vizualni nagovor, ki je po mojem tudi povzročil da se sistem razpado še prej kot bi se lahko. To je od Eriča ilustracija Milana Eriča, gradne vile Yugoslavskega obramnega ministru Branko Mamuli, Če se spominjate, vopati pa ta zgodba, ne? To je bila cela veselica, ne? Dejansko se smešenjem ruši ogled politike, oziroma politikov zvišenih političnih faraonov, ne? Takšna dela so v bistvu uničujoča, za ogled. Ljudje se neizmerno ob tem na nek način zabavajo, istočasno je pa to, ta humor ena kruta resnica. Pomembno vlogo pri tej politični preobrazbi je, po mojem mnenju, imela tudi glasba, posebej punk in rock, posebej punk, ki veliko stavi na vizualno podobo. Veliko. Danes si vse zgodbo za osamosvajanje, za politično preobrazbo eh, Jugoslavije, Slovenije skuša prilastiti, to je nesporno, skuša prilastiti nova rivija. Nova rivija je do leta 1987 bila predvsem kulturniška rivija. Leta 1987 so izdali tole slavno 7500 številkov. Oblikovali cik Janez Berlik. Nikaj. Likovno čisto. Čisti modernizem, modernizem, ki je pač v funkciji umetnosti namenjena sama sebi. Sama sebi namen. Tu ni angažmaja nekega nekega angažmaja. Umetnost pač namenjena sama sebi. In to podobo so ponavljali štivljke v Torej na tej točki angažmaja likovnega, Nismo naredili nič, pa so imeli možnost, jer revija izhajala, lahko bi spremenjali uh, te stvari. Uh, Hitler je po drugi svetovni vojni postal dejansko simbol enega največjega zla, enega izmečka in tale je križ, svastika, tudi en simbol zla in to se doskrat uporablja vizualnih sporočilih, tudi na tej naslovnici iz leta 88, ki je že za samega simbola provokativna. Posebej provokativna je bila pa ob obstopanju uh, v NATO, ko se NATO NATO simbol, Mateoš Media je dizajna spremenil v svastiko. Zelo, hu, zelo hudo sporočilo proti militarizaciji sveta. Zelo enostavno, preprosto. Zelo pomembno vlogo vsej V Sloveniji in Jugoslaviji po moje je igrala tudi skupina Alan Ford. To je strip, ki ga je, če ga ne bi genialno prevajal, ne nad Brixi, ne vem kako je bilo, ampak te privodi so bili fantastični. Ne? Jaz mislim, da je ljudem ne bilo dovolj nekih teh ameriških stripov v tem stripu se pa nek neki način videla tudi realnost bivše Jugoslavije. Neka marginalnost, želja po nečem boljšem, marginalci se tam borijo za, za neke svetle ideale in tako naprej. Mislim, da je Alan Ford in grupa TNT odigrala pomembno vlogo. Razpad Jugoslavije je zelo prepričljivo prikazal tole bi rekel pod Gano Mirko Ilić na naslovnici te ameriške revije. Uh, kako žre Jugoslavijo. Podgana je bila sveda prikazana tudi na uh, tele znani, uh, naslovnici glasben skupine Strelnikov, to je bila tudi ena večjih afer, poleg uh, plakata za 27. maj. Jaz sem v tej zadnji knjigi eh, Liberalnega akademije ostra demokracija detaljno uh, tole analiziral to, uh, uh, to naslovnico te um, glasbene skupine. Po mojem mnenju je več sporočil lahko iz tega izbrati. Ne? Ampak po mojem mnenju se je Rode enostavno prepoznal v, tej zgodbi, v tem zgodbi, kjer um, je podgana na nek način simbol pohlepa. In se je pač prebral, je prepoznal in reakcija je bila seveda tako silovita. Po drugi strani je pa tudi res nekaj, ne? da tukaj močno Problem ima tukaj Rimogatoliška crkva, ker uh, uh, res je podgana simbol poklepa, tajne skrivne dejavnosti, nočne dejavnosti in tako naprej, ampak uh, podgana je pa tudi žival, ne? je žival in Bog je ustvaril vse živali z enako dozo nebezni, ne vem kako zdaj lahko oni se spravljajo na ravno eno žival. Ne? Uh, za časa uh, Bosanske vojne in vojna hrvaškim so nastali izjemni plakati, en ga je izdelal Ranko na torej je ta hrvaška šahovnica in drugi Čedomir Kostović leta petindevetdeset Bosno, ne, kako je predstavo Bosno, Kot violino v treh kosih, srbi, muslimani, hrvati ne igrajo to skupaj ne, uh, to torej je skratka z nekim Minimalizmom, z, minim, z minimalizmom govora znakov so dosegli maksimalni izporočilni učinek. Ni Popolnoma jasno je vse, nič ni treba dodati, ali odzeti. Kot sem že prej v vodom rekel, so bili tukaj zelo močni skupina TRIO, ki je zdela celo serijo plakatov razglednic na temo Bosanske vojne. Veliko so bili asociaciji na, na, na olimpijske igre, ki so bile leta 1984 v Sarajevu, in recimo tisti desni plakat, ko so zgorej olimpijski krogi, spolej pa se ponovijo olimpijski krogi, kot eh, celi eh, topov, streljajo v eh, olimpijske kroge in packe nastajajo. Teh plakatov je ogromno nastalo, izjemno, izjemno kvalitetnih. Uh. <laughs> no. Ena še Naslovnica od Tomaža Lavriča, Mladine, ki je tudi dvignala precej prahu, ki je zelo dobro prikazala našega soseda Franja Tuđmana kot peteljina na kupu odnoja in kučana kot kalimera, to ta tamle iza ograje. Zelo na vizualni ravni dejansko stanje, je pa leta 1998 Ferral Tribun objavil tudi fantastično montažo nogometnega mnoštva uh, Hrvaške, ker so super ugradili noter v, v glave tih nogometašov, to so sami tužbani. Ne? Torej, skozi to nogometno reprezentanco so super predstavili zgodbo uh, o Hrvaški, o Ludviku XIV. na Hrvaškem. Uh, nekaj podobnega se je zgodilo tudi s tem poljubom na naslovnici mladine in na razglednici iz Muzeja komunizma v Pragi. Uh, verjetno se spominjate znane fotografije Brežnjeva in Honeckera, vzhodno-nemškega predsednika, ki sta se tako strastno uh, obljela, prav muf, ne? In to so pač uh, ponovili v tej zgodbi in dobro ilustrirali ta poljub, kako najmo rečem, smrti in groza, ki je potem povzročil, recimo tukaj tudi na tisoče tudi mrtvih. V Srbiji je nastalo ob odhodu uh, ob borbi proti Miloševiču, ne? ogromno vizualnih skorčil na temo z motivi odhajanja. En Od najbolj krutih je bil, spasi Srbiju, ubise. se. Ta je tudi aluziral malo na usodo njegovih staršev, ne. ki so stvorili samo mor. Uh, Mirko Ilič se je v to zgodbo volilnih kampanj in uh, tudi vključeval, posebej zadnji kampanji proti Bushu, kjer je izdelal tukaj buš šitne in so to delili po Manhattanu pa ne vem kje se, po Ameriki, uh, grozljivo sporočilo, ne? res jim je šel vrh glave. Zdravim sem dal še primer čudovite karikature, kjer so Franciji bili tako navdušeni, sem dal iz Francije od enih Uh, po tistim slavnem uh, metu očevlja v, v Buša, uh, se je naredil, kaj dva se pogovarjata pred tem očevlji, pa prej je nova, nova džamija, ne, ne, ne tiskovna konferenca eh, gospoda Buša, ne, vsi <laughs> so se, se, se, se mogli se ne. <laughs> uh, uh, uh, zdaj, uh, velika stvar politična se je zgodila tudi z temi slavnimi uh, karikaturami Mohameda, veste, da so ambasade zažigali z To je posebna tema, ki jo lahko zdaj odpremo, ampak je preveč. Eh, gre za to, za problem svobode govora, eh, svobode kritike. Jaz eh, razno razne zgodbe se tu napletajo, jaz se v tem trenutku ne bi kaj dosti pustil. Eh, se mi zdi pa zelo pomembna ta naslovnica eh, pred volitvami, ki ponazarja Obamo kot eh, terorista, zadeve kamino gori ameriška zastava, visi eh, šef Al-Kaide na sliki in tako naprej. Eh, skratka, oni so šli predstaviti vso traumo eh, ameriške desnice nasproti Obami. In sam Obama in levičari v Ameriki so bili zaskrbljeni zaradi tega, kakšen bo učinek, ampak dejansko so to te stereotipe, tudi to nastavnicov, upali so vsi, so razbi, pomagali razpijati. Meni je zelo žal, da kakšne tašne revije tako močne nimamo v Sloveniji. Zdaj. No, tukaj bi radšej pokazal tole, kar je Franko Juri delal pri nas za zgodbo RTV zakonu, ko je s tem križem zelo nazorno pokazal kakšen bo RTV program po spremu novega zakona in papičevo oglas, oziroma dečka s piščavko, ki je simbol RTV-a, stole polomljeno, trobento. Ne. Uh, ta kalinov kip, ne, če, mal, če tu malo pojasnim, uh, uh, prikazuje človeško vse, o, o, o, o, osebo, dečka, ki igra na piščav. Ne. To je torej, bi rekli, ikona tem, ali znak. ne? Ampak ta ikona, ta znak, ne ponazarja neke določene osebe, ampak ponazarja RTV, RTV Slovenija. Pomen tega znaka je določen z nekim družbenim konsenzom. Mi ga tako pač doživljamo. Gre torej za neko ikono, ki je hkrati simbol. Ta znak je pa, to z malo teorije še, je pa hkrati tudi indeks. Kaj to pomeni? indeks kip, Gre za kip, ki stoji samo v Ljubljani. In ko, ko ga mi vidimo, lahko mislimo tudi na Ljubljani. Ne? Kot je recimo indeks je, dim je recimo indeks za, za, za oge. Ne? Če vidimo dim, asociacijo dobimo na oge. Torej, tu je ima veliko zgobo, ampak ključna v tej zgodbi je, da je, da je ta kip pač simbol RTV-a, ki je pač spremenjen za to prilinko. Uh, tu bi še nekaj teh zaključil bom pa s Iličem, seveda. Uh, pri nas imamo v uh, Sloveniji zdaj ogromno manipulacij, predvsem tega sovražnega jezika, o, tukaj so predvsem nastradali e, izbrisani, na eni strani druga zgodba je proti določene živali, medvedu, kar je slovenska ljudska stranka e, izdala e, demonizacijo medveda, tam le skupina demonizacijo izbrisanih, ne, noče se stvari prikazati realno, ampak zbujati sovraštvo. Mene pri teh zadevah skrbi samo, da se javnost dosto mljedno na to odziva. Zdaj smo doživeli, da so Engagedveda razmesarili dovesedno in sem prepričan, da tudi takšne akcije mnogo prispevajo, da se, ker se demonizira, da se tudi takšni stvari dogajajo, kot se je pred kratkim. Drugače pa za slovenski politični nagovor lahko rečem, da je katastrofalen, sploh po osamosvojitvi. In to se tudi publicira v revijah igre Off mi Kaj je, kaj prevladuje na tem političnem nagovoru? Neki klišejski posnetki nasmejanih kandidatov z logotipom stranke in z nekim gestom. To ne govori, to ne pove a, ama nič. To promovira kandidata, o vsebini, o nekem programu, o nekih vrednotah, ne vem kaj, kar se za zelo ne pove nič ne, praktično. Plakat, ki je skušal opozoriti na nasilje, ki se je zgodilo recimo, v konkretnem primeru v Globalu, ko je študent Likon akademije, znak Globala, samo rašlo strmeno in ga naredil grotesnega. Tista usta je obrnil navzdol, pa dodal še tiste dve črtice zgorej. Je pa seveda končal na sodišču in se sedaj poteka tožba v vešini 70 tisoč evrov. Počasi bom prišel na Iliča, še nekaj ti in bomo potem zaključili. Za konec proti koncu bi rat upozoril, kaj, kaj se mi zdi, da je ključno, da se danes dogaja. Ne? Mi se vse bolj odmikamo od realnega sveta. Ne? Zgubljamo stik z realnostjo. Smo na računalnikih, smo na mobiteljih, kako zelo slikovito prikazujete te, ti dve karikaturi, ki se jih potekimo. Realnost je danes le nek od medijske industrije poplave pod. Ne? Tu je bor izvezja, ko bi, recimo, primarjal, da s, s plato novo prispodobo uh, o votlini, uh, kjer je spoznavni svet ljudi, ne? Uh, uh, lahko, lahko vidijo ljudjele sence v temni votlini in je ti za, njih, za njih realnost. Ne? Mi pa vidimo stvari preko medijske prezentacije, preko podob. Uh, skratka, za razvojem elektronskih tehnologij se postaja povezava z resničnostjo vse manj neposredno in to je lahko velik problem. Resničnost je pa, kot, kot jo kaže recimo Mirko Ilić da se dogaja Darfur, ne, ki ga je prikazal s temi na izjemen oblikovarski način preko nacističnih uh, uh, koncentracijskih taborišč. Moram reči, da tukaj je recimo se zgodila ena stvar, da mi, ko vidimo zdaj koncentracijsko taborišče, apsolutno takoj pomislimo na naciste. Vedeti pa moramo, da so s temi taborišči začeli prvi angleži, v Južni Afriki, v burski vojni. Ampak danes je to postalo pač simbol, uh, simbol uh, nacističnih taborišč. Uh, Mirko Ilić je izdelal tudi te dve ilustraciji ki zelo nazorno opozarjajo na začasno ali pa tudi stalno nevarno osmojevanje človekovih pravic. Tu sta dva simbola, se si pravi simbol kip uh, pravice in svobode, torej bakla iz kipa svobode v Ameriki, prikazana na popolnoma realističen način do, z dodanimi kamerami. Ne? Na baklo so okrog dodane kameri, uh, na tisto pa dve kameri zgoraj. Uh, S temi dodanimi kamerami je Ilić transformiral uh, uh, te zadevo v ikono, ki nam sporoča uh, nevarnost na bolj jasen način, kot, kot karkoli drugega. Zelo nazorno. To nevarnost nam je s tem pač ilustriral. Torej, gre za vprašanje svobode in varnosti. In zaključil bom, tole Evropsko zgodbo, ker smo v Evropi, kjer je, upozarja svojo ilustracijo na birokracijo v Evropski uniji s tem krogom fasciklov in ljudi, ki ne morejo preko tega, ampak so birokrati obkroženi s tem farciklom nedostopni. Tukaj bi zaključil. Ja, hvala za pozornost. Zdaj, če čakam vprašanje, bom vesel, ker je če bom vedel povedal. A, tema je zelo široka, tu bi lahko govorili do jutra, lahko se vzame iz tega onga konca, Ja, to je zanimivo vprašanje. Ne. Danes se... Ja, neka družbena klima je, ko se v bistvu komunicira predvsem, ali pa vizualizira, komunicira predvsem interese kapitala. Ne. Tu so uh, pojavljali so se uh, pačte te agencije, uh, ki pelejo vse te uh, projekte in zdaj kot posameznik težko pride z ker so pač neki, po mojem mnenju vse neki monopoli in se pač posamezni oblikovalci borijo za svoje ljubi kruhe. Ne? In z angažiranjem uh, nagovorom očitno ni priješ daleč. Ne? Torej, komunicirati moreš. Čelo tako daleč gre po mojem, da nisi dobro oblikovalec, če ne delaš v interesu kapitala. To je po mojem mnenju. Uh, in še, še huje je pa druga stvar, da se te angažirane teme, ki so, recimo jaz dosti sem se ukvarjal recimo z ekologijo, se uporablja, recimo ekologija je bila v 80-ih letih uh, disidenstvo skoraj ne bi rekel, danes je družbeno spremljiva, vsi smo za ekologijo, vsi smo za čisto okolje in tako dalje, ampak je obliko, oblikovalcijo zlorabljajo zlo na tak način, da se, da se ne, upor proti se zlorablja na ta način, da se ne bi zarezalo v bistvu problema, v bistvu sistema, ki omogoča to. Uh, to je velik problem, tako da posebno predavanje bi bilo zelo zanimivo, kolikšna je odgovornost oblikovalcev ne, za stanje kakšno je, njihova osebna, kolikšen del odgovornosti nosijo, Da gre ta zgodba, to se pravi, s političnim sistemom, z ekologijo, z gospodarstvom in vse v tašno smer, kot gre. Oblikovalci tu niso nedošni. Vizualni nagovor je, danes smo v družbi, kjer je verbalno predvajalo na verbalnim. In ta vizualni nagovor je tako moč, močan, da izjemno vpliva in tu je odgovornost oblikovalcev velika, izjemno velika. Tako da, Ne vem, težko odgovorim na to vprašanje, ampak očitno neki posamezniki, jaz mi računam, da bo to neka masa, ampak neki posamezniki se bodo morali najti, ki bodo na vizualni način tudi na to upozarjali. Kako? Eni se upajo vlada mi je upa ne pa tudi za tožen predsednika vlade ne pa <hham> mislim jaz bi se po takih zgledoval. ne uh, mislim treba se upati. ne tudi Boris Karo Vse te z dočasno stopnjo demokracije, ne potrebuje tega subtilnega, subjektivnega v smeri vizualizacije in tudi je ki je druga vizualna spočuna, ni tako zelo subjektivna in Ali ti te pristavi tezo, da bodo naj je, recimo, zanimljivi. Naplato, prav, boj, boj. In, znotraj tehnika, ki je v njeni pomoč, posebno, kako je nekako korelacija med sobom, demokracija in vsem tem, kar pomeni, da se res dobrodošli, da ni žene, da, boj, da jaz, jaz mislim, če je gospodarska situacija uspešna, če je gospodarska situacija ugodna, da ljudje relativno dobro živejo, imajo večji interes za kakovost življenja, za kakovost okolja, za vsega in za kakovost uh, tudi demokracije. Uh, slabša je situacija, se večina nekako potegne vase. In tu se pač morajo pojaviti neki posamezniki ki za katerimi bo ljudje šli tudi skozi ta vizualna nagovor. Jaz mislim, da situacija ni slabša. Uh, uh, Dajal si, kako se dejal? Uh... E, se toč ne, sem samo totalitarno, komunističnegačne je očitno. Ne? Ne. skozi reči, ja, nekateri, ta, laže je. Ne možno, da je je problem Ne, ja, ja. ne, problem je v tem, se strinjam, da je recimo v komunizmu ali pa socializmu, kar smo mi bili, ali pa to, kar smo imeli v Rusiji, je zelo jasno bil definiran nasprotnik, recimo tajne službe, policija, CK, vse to, bivši Jugoslavi, partija, rošmo, jasno definiran. Tukaj v kapitalizmu pa komunistične manifeste, vse je bilo, ne? tukaj pa nimaš nobenega manifesta, vsi ti kapitalizem, ni nikoga ki ga bi zagrabil, a dogaja se svinarije z podjetji, dogaja se vse in nišče ni nič kriv. Ne, ne znaš, težje je definirati tistega, ki, ki, ki v bistvu pele so družbo v razkroju. Težje je to definirati. Zato tam je bilo dost lažje prepoznat proti komu. Tukaj je pa sistem kapitalistični je tak, ni ni kapitalističnega manifesta, ni, ni, ni tajne službe, ni ne vem kakšnega cikaja, ampak tu so pa neki, ampak vseeno se dogaja velike svinarije, vseeno se dogajajo velike svinarije in kako se zdaj proti te, kako to prepoznat je pa res težje in z vizualnim nagovorom, recimo z vizualnim, če se govorimo o vizualnem nagovoru, na to opozoriti. Tu so bolj subtilni uh, metode in mehanizmi potekaj, ki jih je teže prepoznati in teže vizualizirati, ker ne veš, kje bi zagrabalo. Ampak dogaja se pa, po mojem mnenju, večje krivice, večje svilarije, še kot so se recimo uh, pre. Samo ne znamo jih prepoznati in uh, prikazati na vizualni način. Hvala, da se spračajo zniščati odpoljne bitne, kak seveda v resimljenosti in vznikljeni, da se vznikljeni, da se vznikljeni, da se vznikljeni, da se vznikljeni, da se vznikljeni. Gotovo, plakat je zgubo določeno funkcijo. Uh, se dogaja stvari na internetu, se dogaja v umetnosti in tako dalje, Jaz mislim, da tega se ne zasledim nekih eh, res eh, udarnih zadev. Ne? Mislim pa, da je čas idealen na nek način za to tovrstne eh, zgodbe. Ne? Za animacijo ljudi skozi to, kar je delala mladina s svojimi naslovnicami v 80-ih letih, kar je delala Diareja, kar je delal Zdravko Papič, kar je delal Matjaž Vipotnik. ne, To je bila ena strašna animacija. Ljudi za nekaj novega, nekaj. In zdaj smo izvedali v eni fazi, ko ne vemo, kako zagrabiti zadevo, tudi s tem. Vse pa dogaja stvari, ki bi treba, na katere bi treba na nek način ironičen pokazati na to realnost skozi, to, skozi ta jezik. Ja. ja, stvari se hitro dogajajo, je To tempo in vsega, ne, to je tudi ne, in, in se pravim, s poplavo, s tem bombardiranjem, vsakodnevnim, ne? mi ne vemo več izluščiti, kaj je, kaj ni, ne, ko gledamo mi na televiziji, ne vem, neke masakre, mi zraven njemo golaš, ne, se ne Sekiramo. če greš pa se pereš po ulici, veš, recimo pa tam prometne sreče, veš, otrgano nogo, tri dni sebi ne, krejaš, ne? mislim, to je dojemanje te realnosti, ne? zato je izjemno pomembno, kako to realnost, ta odnos med realnostjo in njeno opodobitvijo, je izjemno pomemben, da, da v tej poplavi nekaj, nek presvežek se pojavi. Ne? Plus tega, zdaj se dogaja ta zmešnjava žanrov, vsega, ne, Mi ne vemo, recimo ti Forrest Gump, ne, ki je bil, ti tist junak se z namišljenimi rokuje tam s Kennedyom, nekaj, to je vse zmešano, ne več kaj, ne več, kaj je resnica, kaj je fikcija, kaj je, uh, kaj je realnost, vse zmešano, ne, in tukaj je treba malo sliko izostriti, nikdo je bo moral, ne, ker mi zdaj mislijo, mi svoboda, mi sila kot premo, spletno stran, vse to, Sam, a to doseže koga, a to doseže, mi za vse rabiš danes blagovno znamko, Če nimaš blagovne znamke, nimaš nič, nimaš prišni kamere. Nekaj podobnih se zgodilo, niti smo ne to, kako se tam nahajamo. Slišali smo, da da se še vedno, in da se tam da je ta čas Seveda. Imamo provokativno znanje, ne snimamo, da politika Da bi se otvarjali, da se nekaj, Tu je pred nama neko, dosti večer zamieten, do politike. je, op, zelo nekaj se samo v glavu s kontekstom, ki ga vodi nekaj tekonisko mrežje, nekako se ne izvede vseo, ker je veliko več, ne samo ne znaš, ali se bolj čas ampak veliko več so tih nekaj definitivnosti potrebno, da to stvrčilo Da dašim, da funkiraš tako, ko so v tem časih, ko kot, e... ne kot, kot kot kot kontraanimacijske, ne. ne. nekaj povjavljamo, se pravi, da v kako se srečeš. In sega, den den vse to dogaja. To mora biti pa zapravo, nekakovaliti svojo imenje na nek način. Če odgovoriti, se poti vratnih besedih, na tem ni nekaj svega je. In se pravi, če na to ima, je to da kupi nekaj, kar ni bilo, da je kupil. Ne. Smell, ne. Ne, je, kaj je bilo tukaj, če ima, tam je tam še če se učeš, kar se se napiš, popremo del ali tekič žele, ne odstrenuje tudi to trhlo. Je lukujati se, nisem od Agostino in tisti ne, kar mora po ужok najpogranjen agavni. Tako da je, iz če vše, da je tu splash, kjer najpomemggiščič, je vizualizaci to, da je min... to tako vément hits installations, so hard, hardko osoba. In harto osobi posanjš senje, učne razližite, da si je ne kažkrat, ni popr Povedal sem nekaj so tine, je na bodu, da jim, kako se Zdaj se se razgledali, se mimo Se žlička. se da se je ta ki so jo imeli pribljenja, in sem pozabil pribrati, on pravi, kar se svidjam, dobra ilustracija je kot signalna raketa v noči, ki naenkrat razsvetli temno nebo in v ti je jasno, kaj se dogaja. Resimo, z enega intervjua se svidjam, vlado, to, tako subtilno, prit v nek medij ali kamorkoli ne, da lastnika ali vse te združbe, ki so se danes pojavljale, okoli prenesesel. To je problem. zapleten, ne, jaz ne vem, pridaj pač očitno obdoblja, ko gre gor, pa gre dol, pa spet vas, kar Zato, da začneš od tega, kar se pomeni, da tiste roke, ki jih imamo, da se tam res lahko s je točno? Gotovo je tudi to en odgovor. Ne? Kratka, po mojem mnenju, medije vodi, predvsem interes, da, da se prodajajo, da zaslužijo. Ne? Dobiček, interes, oziroma, dobiček za vsako ceno, predvsem. Ne? To je problem. Indijansko je ta čip eh grajenne. Prosim na nek način je to res, ne? ampak po drugi strani pa tudi ni res. Ne? Zdaj recimo te zadnje evropske zgodbe, evropske volitve. To je bilo z vizualnega vidika čista katastrofa. Nič. Da, klub vsemu... smrt, ne? Kako? ne gre za življenje in smrt. Ja, ne gre za življenje in smrt, a gre pa za izjemno pomembne teme. Kaj bo s to ne? Kako bo ta Evropa? Kakšna podoba ta Evropa je? Kakšen je naš prispevek tu? Uh, no, milijon vprašanj. Ne? In... in uh, Tu jaz nisem našel nekega razmisleka, kako ta vprašanja, se ni treba dati odgovorov, ampak se je zastavljati relevantna vprašanja uh, na to temo. Ne, tega ni bilo. Videli smo to, kar smo videli že v prejšnjih vseh, recimo, kampanjah, ne, kar ni v vredno vredno. Uh, ampak teh tem, ki jih Evropa odpira, identitete Evrope, uh, tega, tega ni bilo. Ne, To so veliki uh, problemi, ne? Ne morem počakati na ostalo. Ja? ja to je odgovor pa kot mož ker Jaz mislim, da Slovenija bi lahko imela tu tudi zdaj, mislim, to je želja, ne, eno možnost, ne, ker, ker če pogledamo, zdaj smo v Evropi, ne, vse te nacije, ne, recimo Italijani, Nemci, Francozi, vsi so imeli žene, ne vem, tako malo je rekel neko renesanso, tu dvometnosti, ne, to so izjemni dos, svetovni dosežki, ne. na teh prostorih smo se šli pa klanje, vojne in itede nekih teh preseškov nismo imeli če v tej Evropi bi bila tudi te zgodbo mogoče pa je zdaj prilika recimo za ta nesloveno ta сходno zgodbo, ne? Mak se bojim da ni, ne? Ko sem jaz informiran recimo balške države Poljska, vse to, to je katastrofa, ne? Recimo v evropskem parlamentu, ne? Vak, enkrat bi bil pa čas, da tudi ta del, ta сходni del srednja Evropa recimo pokaže neko renesanso, kot je bila v Italiji 15. stoletju ali pa nemci pa kot ko je bila Francii... okay. Ja, ja. <laughs> ne samo samisto katra kaj To je zdaj s tem je Če je ta kvalitativna razlika med temi zadnjimi govorniki, oziroma srednjimi predstavitvami mladine ali recimo demokracijami reporterjev, so včasih zelo tudi da je nekaj bistvenega. Predstavljajmo, na ljubili, ne, šteljubi, je to nekaj preveč, preveč, preveč, preveč, preveč, preveč, preveč, preveč, preveč, preveč, kupa nekih osnovnic, pa ni nezistim osnovstvim, da ni bil golobiča, ampak je bil jaža, pa še vizualni znamenali svetke. Kaj mi ste tih, ko ste tako nekaj je ta kreditativna razlika, če primereš osnovnico, reportera, kaj se ne bi bilo nekaj. Ja, jaz bom rekel, da razlike ni. V bistvu se gre za demonizacijo, recimo, Golobišča, Kučena, Janšo, kogarkoli, ne, od politikov, ni pa enega preseška to noto. V bistvu je na isti kompitu vse skupaj. Ni neke iskre, neke, neke dodatne iskre v tej zadevi. V bistvu dejansko se strinja s tem, da je isto kupito. Zelo poceni, demonizacija se dogaja, recimo na tem področju, ni presežka. Do čim so bili te od papiče naslovnice, so bili neki presežki v, v teh naslovnicah. Tudi v teh, ki je tu je prikazana nek, neka, neka, neka duhovitost, ki je pa pač pri, prikazala je neko realnost ne za to, da bo dosegla slavo, prodajo, da se ravno to dogaja, da se neka realnost prikazuje za to, da se doseže slavo, prodajo, zaslužek, ne pa za to, da bi se na to realnost vplivalo. In to je bistvena razlika. Kaj grejo recimo vojni reporterji? V Vjetnamu je bil ta sindrom, ne, ko si videl tam recimo na deklica, ne, da se take svinarije dogajajo. Al ti zdaj, ali pa tam mrtve, pobite ljudi? Zdaj pa ti jih prenašel, tista trupla, pa iskal pravo svetlobo, pa pravi kot da bo lepa, da bo lepi mrliči, da bo, le, da bo lepa slika, ki se bo fajn tržla, da boš ti fajn slaven. Ali boš opisal kontekst tega, ti boš sliko, ampak boš napisal v kakšnem kontekstu, v kakšnih uh, uh, okoliščinah se je vse to zgodilo, z ne da boš dosegel uh, prodajo pa slavo pa zaslužek, ampak da boš vplival na to realnost, ki se jo tam videl, da ne bo več taka, da drugačna. In v tem smislu je razmislek današnjih medijev, kako doseči prodajo, kako zaslužit čim več, ne, pa kako s temi vizualnimi nagovori vplivat na to realnost, ki je v tej družbi, kako vplivat da bo struktura te družbe, organiziranost te družbe drugačna, kvalitetne in tako dalje. problem? Če ne? Ja. Se ne, ampak ključno. Preveto Come oh. oh. Yeah. de Ja, ja, sta se je rašla, sta se je rašla. Ja, to, kar, kar se načelo jasno, tu je, problem je ali se gre za zavajanje ali se gre za ozaveščanje. To je vedno ta problem, ne. Po mojem mnenju, ker sem dost, predvsem ekološke zgodbe delal, gre večinoma za zavajanje, za manipulacijo, za onesnaževanje manjši del gre za ozaveščanje. Ampak pod krinko, pod krinko, prosim. Ti, recimo, iz področja ekologije, da lahko reklamiraš neki izdelek, da je izjemno um, ekološko primeren. Proizvodnja, ki ga pa izvajaš, je pa lahko strahovito sporna. Ne, recimo, pogledajte, recimo logotip za fruktan, čudovita jablana. Za fruktal, recimo. Logotip, za, znak za, za fruktal, ne. Čudovite jabolke, Vse. Idealno. Pa mi vemo, na kak način so te jabolke predelane. Koliko so to špricane, koliko so to naravne in gor Mislim, vprašanje, ali nam ta logotip sporoča neko realnost? Ja. Tega je ogromno. Dobro, če ni več ali še čekam, če kaj hočejo domočo, hvala vsem, ne. Takoj.